Mondta Töbszli majd a homokdűnék között kanyargó kis ösvényre bökött. Az év megérzéseim eddig soha sem hagytak cserben. Szent meggyőződésem, hogy ha jó alaposan körbenéztek, akár a bokrok tövébe is bekukucskáltok, akkor nagyon izgalmas dolgokat találhattok ott.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 Bár az is igaz, hogy oda bent nem sok olyan holmi akadt, amit bárki szeretett volna ellopni. A plafon két sarkában keresztes pók család tengette egy hangú életét, sűrűn hálójuk sarkában tunyulva. A falon egy kampóra öreg halászháló volt akasztva, de bizony azon annyi hatalmas juktátongot, hogy még egy ámbrászet is lazán keresztül siklott volna rajta.